Preso oiek diote egoera politikoa aldatu dela eta horren adierazle dela pirilaren zortziko eguna. Haliz, gehitu dute Frantziarreta eta Espainiar estatuek ez dutela itzakiarik gaur egun jarrera mantentzeko eta apreseski hori da Jon Irazola preso ohien bozera maileak azpimarratu diguna. Bai, nik uste dut, eh, 2000 maikatik gaur egun arte, zimaitu urrats gomendatuak izan ziren, eh? bai, eh, adierazpenen adilazpenen alde, eh, zinezailen aldetik, eta baita ere, ba hasi adituek munduan zehar eraman diren, izan diren konfliktuetan, ba, badira urrasa hau batzuk bermatzen dutenak parteen e, desarmea eta baita ere e, adiskietzea. Orduan guk guzti dugu horien artean oso importantea zela, besteak beste, e, armagabetziarena. Gaur egun segur da armagabetzia da eta sortzarrez eta izan elkarrizketa baten eh, parten, elkarrizketa baten ondorioa, bexik eta jendarte zibilaren iniziatibaren gatik. Orduan, aurroren eh, buru bost urte galdu ditugu eta damongarria baita, eh, presoen eh, egoera ez baita hobetu, eh, presoheriak oraindik Gertzelan segitzen dutelako, eh, familiak urrun joan behar dutelo gain Ieslariak egoera oso larrian bizi dirilako, besteak beste azontan izan dugu horren berri, brazilen IES-larri bat altsilautu dut larik, urtean bizi zenean. Orduan e, gauzak aldatu dira, hori ez daukatzeko e, eta e, gaur egun erraitea e, borrokar matuaren berpistiaren aitzakia, e, e, aitzakia rekin, ez direla presoekin inguruan urretzak ematen ebe, Nik ustel ez sentzukabekeri badela eta beraz e, oso o, egoera bide burutzi baten aurkitsak era. Orduan naita ez, gizgartiak izan nahi baldi dute bederen estatuek eman hemen berdituzte. Zein dira lehen tasunezko ta Urratsak guk izaten dugu 3 3 urrats mota eta demoran eman behar Alde Aldetabazetik urgentzia asko neurriak, presuen aldetik eta baieslaren aldetik presoeriak eta uruntzea erekin bukatuz. Bigarren urrasbat, denboran izango litzateke, Zalbo eh, Ezpeneko eh, legeria, eraiztea edo eh, deusestatzea. Eh, besteak beste, eh, goaldean, adibidez, 6.2002 eh, legea eh, bastertuz, eh, uste dugulako gainera, nazioarteko, eh, nazioarteko arauen juridikoen kontraduala gainera. Orduan, eh, ankerkeri hori bukatu behar da eta beraz hasteko behar da aplikatu eh, legeria arrunta horrek ahalbidetuko duelako eh, zenbait preso edo preso andana baten eh, kaleratzea eta zenbait dieslariren eh izultzea. Guk, Gu katebidez islario eh, gure bideo bideorian azaltu genuen bezala. Eta bukatzeko argida ere hemendik denbora batetara Euskal Jendarteak beharko duela akordio global bat egin. E, Bein eta betiko, e, elkar bizitza eta bakea bermatzeko. Hori baita e, bizik editzaren, beraz, oinarritako edo oskutabetariko nagusia. Nagusietarikoa bedaren. E, beste arrazoi politiko batzuekin batera. Aipatu duzen beste pundu bat fizait fitxeroena da, ze ondorio ditu horrek eta zenbat pertsona hunkitzen ditu. E, Itzegintizago xifretaz, gaur egun guk eh, abokatuek eh, saldo diguten bezala, badira berroga eta bederatzi preso eh, horrekin hunkituak izat direnak, eta eh, badira mm, amaboz pertsona i preso hoi mm, hemen peraldean edo eta egualdean misi direnak E, notifikazioa jasko dutenak. Fijait e, fitxero hori, e, frantxeoestatuak edo gobernuak eraiki duen fitxero bat da e, islamista radikalen kontra horrekan e, tresnak isa informatio gaiteko eta beraz eta joan etorriak eta kontrolatzeko e, egina. E, guk uste dugu e, duela zentzurik gure kasuan guri aplikatzea fitxait horrek hori e, Ekartzen dut trabak handiak. Jon Irazola, fitxeroa aipatzen ari ginen, traba handiak ekartzen dituela, eh? preso eta preso ohientzat egunerokotasunean, egun Ze traba ekartzen ditu konkretuki adibide batzu ematen maten aldizki huzu? Ekartzen dut trabak handiak alde batetik, edo zein egiterakoan, fitxeroan agertzen ba izi da, adibiz bat bat bertan bera gildatzen aldelako, edo boloketua, edo txilotua, no nahi munduan, eta hori da honargarria. Bestalde e, nonbait e, zigor bikoitza da, zeren presoi bezala guk gure zigorra bukatu dugu, baina orain, orain dik ere pagatzen segitu gara zehi, nahi digute. Eta e, egunerokatazonean ere eragina undia ditu. ezagun ba Gure hartzean, nireak, ba mugaz gaindi e, lanerako edota familia ikusteko edo ibili behar duena. E, Fitxeroaren e, baldintzetan badago komunikazioa ema hau zegun edo mila denagotik helena gotik zuten movimentua noraiangozaren, noraiangozaren, noraiangozaren etxera, zein hoteletara, eta bar. Hori ezin da gaur egunen eran, nik bihar diurunera baldimanoan nire da maik ustera ezin dut. Nik ezin dut, esan e, mau zegun joan beharko dutala. Zamari gerta ere, nik ezin dut. Eta hor gero da prinzipioaren arazo bat ere. Hor batzuk, guk kolezioa bezala bildu bineen, da, erabaki genuen horren kontra egitea eta hori salotzea. Eh, batzuk e, baldintzapeko eskatasunean daude eta horri, horri buruz eh alako jarrera fermu bat montatuko balute arriskuan jarriko litateke eta arriskatzen dute berriz gartzela tarain Ez da gure helburua gartzelak hornitzea eta botolotzea, zeik eta gartzela ustea. Orduan e, bakotsaren baldintzak eta arrazoenamenduak ikusiz Pentsatu dugu, eh, ba, bakotsak egingo duela horren ingurua nahi duena, baina globalki bukori rezultatu dugu. Badera gure arte nire insumiso eh, deklaratu direnak. Ez duzenak onartzen ez da ere eh, jendarme notifikazioa eseretotzen direnean, eh? ez diete ateirek izan jendarmeaik. Eta eh, horiek arriskatzen dute, pos, adibidez, bila ba, eh, beteko eh, gertzela edota 8.000 euroko isuna gu mm, solidarioak izango gara, eta montatu dugu protokolo bat, alako eraso bati e, erantzuteko, eta fermukirak usteko, ez dugula, hori honartu. Justuki, justizia ministroari gutun bat, igorri izenioten, fitxero hori deusestatzeko eskatuz, erantzuna, okanduzu ezer diogutunak. Araberaz, guk, hori, e, jarri dugu talde bat, juristien talde bat lanean orren inguruan, Eta haiek hauek gomendatu ziguten e, kolektio bezala gudon bat idaztea justizia ministeritzari. Galdetuz e, alde batetik informazio gehiago gure arridura eta e, alidaziz e, ez bai genuen ikusten e, fitxero horren zergatia gure kolektiboari aplikatua. Eta galdetuz ere ba, oroa hor, e, euskal militanteak fitxero horretatik bastertuak esan gehitezen eta ez inskribatuak. E, erantzuna oso diplomatikoa izan da. E, Frantzea erratzen demezera langet deboa, e, mintza-mintza, baina deusaz erraiteko. Eta besteak beste argumento bezala, atera digute haiek e, e, berne justizia ministeritza direla, neurri hori e, berne ministeritzak edota, gobernuak hartua duela, eta Frantzean e, poderen bereizketa martxan dela, eta beraz, horren inguruan edutela deus errateko ditu. Espainiar justizia ministroak errandu preso eriek bi hilabeteko bizira upena dutenean besterik ez dituela askatuko, frantzian justizia ministroak errantzuen frantses nazionalitatea zutenen egoera berrikusiko zela, zer irakurketa egiten duzu guzti horren inguruan. Ba, nik pentsatzen dut, eh, alde batzentik armaga besteak eh, pisadura atireki duela eh, frantxez eta espainioen estatuan, estatuen artean pitzadura bat, norainokoa hori etorkizunak izango digu, baina e, egia da ere e, gartzeletak, gartzelen egoerari buruzko e, arduraduna frantzian, e, galdera, e, bilkura bat eskaltu diola berre ministroari eta polizizien ministroari e, frantxez estatuko presoen egoera aztertzeko, bat ez ere, nazionalitatea duten e, presoen egoera aztertzeko. Hori jadanik, kenyu bada, E, bestalde e, berriki Madrileko Gobernuak hartutako neurria edo Kongresoak hartutako neurria, hau da e, gaixorik larriki dagoenpres bat libratzeko oso bardintza e, erxiak esarri ditu. eta orain arte, ez bezala e, mugatu egin du eta e, zedarritu egin du. E, beraz e, denbora hori eta gaur egun e, bizitza arriskuan duen preso batek ere gertzelan, Eh, ez luke bere azkatasuna biziko, ez baldin bada, eh, medikuek uste duten herioza baino bi hilabete lehenago. Hori ez da, inolaz eronargarria, inork ez dugulertzen, ez egoera normal batean eta ere gutxego gaur egun bizit dugun egoeran. Horten, pentsatzen dut ere, horren inguruan, eh, Euskal Herriko biztan lehek edo eragileek, inguruan, ondorioak aterago dituzela eta beraien, eh, Azerrea, eta beraien jarrerarekin, erakuziko diotela, e, dugula hori onartzen. Azken galdera bat bukatzeko edo egin du zuen e, ohar bat, bi eriotz izan dira azken egun hauetan, eta beraz, horiek goraipatu dituzu, eh? Bai, e, jakina da, e, Euskal Herrian bereziki e, gauza asko eginak izan direla Elkarlanean. Eta, eta Elkarlanean mota bat da, e, represalitalatuak edo eta erprimtua izan diren E, militantzat e, solidaritatea, eta elkartasuna. Ben, e, gaur egun, pretsa agertu dugun bezala, e, gure eskerrona agertu nahi digu bi militante horiei, je? Tami e, Zelaia eta Misel Berguñan. Biak, alabiak izan baiti da, e, xintxoak, e, izan dira e, ja, lan jarraikoak, eta e, Egunero, egunero, bi kolektiboai, bai ieslariei eta bai presoai, eta preso oiei, haien elkartasuna eta laguntza guztia eskaini dutelako. E, Aipan benberazi bat, e, miselentzat, e, bera izan baitzen e, garaian, familia politiko ezberrien artean, izan ziren, egoera kalapitatsuetan, e, zubiak irekitzen jakin izan zuena, eta hori eskertzekoa da, pertsona leiala ere, e, zintzoa, zintzu honekoa, langilea, eta frogatu duena bukatu arte izan ere azken eh dura e, ba, desarmatzearen hamagarbetzearen e, oinarrian edota gakoan izan zen e, luosoko eh ekintzan e, parte zuelako. orden gure eskerrona betirako.